la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și în prim bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi vom avea lecțiunea I219, care se va deschide cu o meditație asupra versetului 4 a Evangheliei după Ioan, capitolul 20, numai înainte însă de a adăuga o parte din meditațiile rămase neacoperite din motive de timp, cu prilejul lecțiunii precedente I218. Aceia care ascultă cu regularitate aproximativă programele noastre cunosc deja că programele noastre sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditație asupra fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care aparține preotului Niculiță. Aceste meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții sub forma de programe a 30 de minute ca și cel care vi se prezintă astăzi. Înainte de a de la lecțiunea propriu-zisă, dați-mi voie să citesc o scurtă conversație dintre Stejar, Trandafir, Vița și O Violetă. Aveau fiecare câte o nemulțumire în viața lor, în afară de Violetă, și să tragem de aici o învățătură de foarte mare preț și valoare pentru noi credincioșii. Am citit deci că în grădina unui rege, de la o vreme, toți arborii și toate florile începură să suspine. Stejarul era trist că nu putea să facă flori. Trandafirul era trist că nu putea să aducă rod. Vița era foarte nevoită să se de arac sau de zid. Of, nu sunt de niciun folos pe lume," se găina stejarul. Vreau mai bine să mor, că tot n-aduc nicio roadă," spunea trandafirul. Of, nu pot sta pe picioarele mele, trebuie să mărează de ceva." Se plângea și vița la rândul ei Stăpânul grădinii, care aflase toate aceste nemulțumiri Și-a aruncat într-o zi ochii spre o gingașă violetă Care tot timpul era veselă și mulțumită Ce te face pe tine, draga mea, să fii atât de fericită În timp ce toți ceilalți spine triști? Mă gândesc, a răspuns Violeta Că ți-a plăcut de mine așa cum sunt Și m-ai plantat în locul în care mă aflu îmi dau deci silințele Să-ți fac plăcere cu coloritul meu Cu parfumul meu Și cu gingășia mea Dragii mei ascultători avem aici de luat o lecție foarte interesantă și de mare valoare Mai ales pentru aceia care și de fapt pe ei îi vizează Pentru aceia care se simt așa de nefolositori și de lipsiți de importantă pentru societate Și de ce să nu câteodată se simt lipsiți de importantă și pentru Dumnezeu Sau pentru biserica din care fac parte Am să vă spun ceva cel mai bun lucru pe care îl puteți face este prima dată, la fel ca și Violeta aceasta, să mulțumiți lui Dumnezeu că v-a făcut așa cum sunteți. Ți se pare că ești făcut cu prea puțină înțelepciune? mulțumește lui Dumnezeu, așa a găsit el cu cale să te facă. Îl vezi pe altul care are mult mai multă decât tine? mulțumește lui Dumnezeu că și acela o are pentru că i-a dat-o Dumnezeu și așa a găsit el cu cale. Mulțumește lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, iar dacă ești credincios vei face aceasta cu atât mai mult cu cât cuvântul lui Dumnezeu spune că a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile înseamnă a face voia lui Dumnezeu. Păi oare este puțin lucru să știi bine care este voia lui Dumnezeu și să o împlinești? Așa scrie la 1 Tesalonice în capitolul 5 versetul 18 Mulțumim lui Dumnezeu Pentru toate lucrurile Căci aceasta este voia lui Cu privire la voi în Hristos Isus. Privind din perspectiva Însușirilor pe care le avem ca oameni Toți oamenii suntem egali Pentru că la origine Dumnezeu este acela Care a dat fiecăruia După cum a găsit el cu cale Astfel cel care are mai multă înțelepciune, mai multă pricepere, mai multă frumusețe, dacă vreți, mai mult una sau cealaltă, ar trebui să fie deopotrivă desmerit înaintea lui Dumnezeu ca și acela care are mai puțin decât el, pentru că dacă are el mai mult, înseamnă că Dumnezeu i-a dat lui mai mult. Atunci, cu ce ar putea fi vinovat cel care are mai puțin dacă numai atât i s-a dat din partea lui Dumnezeu? Iar tu acela care socotești că ai prea puțin, că nu ți-a dat Dumnezeu nu știu ce daruri, nu știu ce calități, nu știu ce însușiri mulțumește Domnului că El a găsit cu care să ți le dea pe acestea care le ai Și, la fel ca și Violeta, caută să îi mulțumești inima Domnului și să o bucuri Făcând tot ceea ce poți să faci tu în măsura limitelor care ți-au fost puse Spuneam deci că a mulțumirii Dumnezeu pentru toate lucrurile este ceea ce cere El, vorbind din 1 cel 5 cu 18, să faci pentru a împlini voia Lui. Oare puțin lucru este acesta? Iată deci, dacă tu ai să începi să mulțumești Domnului pentru toate câte le ai și pentru felul cum ești, dintr-o dată ai făcut voia Domnului și Domnul te va răsplăti în chip minunat, mult mai mult. Te va răsplăti pe tine care mulțumești pentru puținul pe care îl ai, decât pe acela care are mult și nici nu se închisește vreodată să-i mulțumească lui Dumnezeu. Vezi, secretul fericirii nu stă în a avea multe și nu știu câte, ci a mulțumit Domnului pentru cele care le ai. După ce ai început să mulțumești, fă pasul al doilea și pune-le în slujba lui. Nimeni, nimeni nu este atât de sărac să nu aibă cei doi bănuți ai văduvei și fiecare dintre noi cât avem Iacă suntem în anul 2007 când lucrez la acest program, știu care este valoarea leilor în România Și la valoarea de acum nimeni nu poate să spună că nu are un 10.000 de lei să cumpere o, două pâini Probabil cam așa ceva sau o pâine mai bună și să facă un cadou, oricine poate să facă așa ceva și atunci când Dumnezeu va vedea că din puținul pe care îl ai, ai dat și altuia de lângă tine care nu are, știi ce? Îl vei îndatora, se poate spune așa din perspectiva lui Dumnezeu, la tine, pe Dumnezeu, că spune că cine dă la sărac, împrumută pe Dumnezeu, așa spune cartea Proverbe. Iată deci, din puținul tău pe care îl ai, tu poți să l împrumuți pe Dumnezeu. Vai de mine, chiar așa? Da, da, chiar așa. Ia deschide Biblia la... Proverbe 19 cu 17 și să citești acolo Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și ascultă Iar el, Domnul Dumnezeu, îi va răsplăti binefacerea Ai văzut cât de multe poți face? Mulțumește Domnului pentru tot ce ai, pentru tot ce ești Și după aceea, din puținul tău, dă celui sărac care are mai puțin decât tine iar dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu sănătate și cu integritate corporală, mai fă încă ceva. Din timpul tău liber, dă și Domnului o parte. Dă pentru cel sărac și du-te la cineva care este neputincios, la bătrâni, acolo unde sunt situații grele și ajută ceva. Poate că nu te pricep să faci... Programe de computere sau mai știu eu ce, dacă ca să bați un cui într-un gard care se dărâmă sau ca să car lemnele și cărbunii de iarnă în magazie. Hotărâ lucru, te vei pricepe la așa ceva. Iată încă un lucru pe care îl poți face și prin care poți mulțumi pe Dumnezeu ca și Violeta pe stăpânul său. Vedeți, dragii mei, așa de multe lucruri putem face, fiecare în dreptul nostru, care să ne aducă nouă bucurie și fericire, aducând mai întâi Domnului mulțumire pentru felul cum ne-a făcut El. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului de astăzi, îndreptându-ne inima și gândurile și ochii către tine, care ai binevoit să ne faci pe fiecare așa cum ne-ai făcut, cu intenția de a sălăși lui în inimile noastre. Te rugăm să binecuvântezi pe toți cei care nu s-au pocăit să facă pasul acesta și prin pocăință să devină copii ai tăi. Ce mare bucurie este pentru tot cerul și pentru tine, pentru Domnul Iisus care a murit pentru noi, văzând că oamenii se leapă de ei și te primesc pe tine și prin Domnul Iisus Hristos devin copii ai tăi. Iar pe noi, acela care ne a ajutat și am devenit deja copii ai tăi, ajută-ne, Doamne Bunule Stăpân, să-ți mulțumim pentru toate lucrurile și să trăim pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Am găsit Hodule ce mângăiere O speranță în multele încercări Am găsit o dragoste curată O Iisus, pe tine te-am găsit Mii de n putea și-am găsit în tine, Domnul meu, Că sunt mic, doar un pumn de țărână, Sunt nimic, dar sună în harul tău. Această dulce mângâiere este partea tuturor acelora care se îndeletnicesc cu mulțumire și recunoștință față de Dumnezeu pentru cele ce au și apoi le pun în valoare așa după cum am ascultat. Iubiți ascultători, la versetul 3 din Ioan capitolul 20 citim că Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Suntem în împrejurarea în care Evanghelistul Ioan, călăuzit de Duhul Sfânt în capitolul 20, ne relatează cele ce au avut loc cu prilejul învierii Domnului Isus Hristos. Am aflat din versetele care le-am citit cu prilej lecțiunii trecute că Maria Magdalena s-a sculat în zorii zilei și s-a dus la mormânt să-l caute pe Mântuitorul, pe Iisus Hristos, pe iubitul inimii ei. În drum spre mormânt află că piatra este dată la o parte, așa cum a constatat personal, s-a înspăimântat și s-a dus să-și anunțe ceilalți ucenici de cele întâmplate, crezând că a fost furat trupul Domnului Iisus. Aflăm din versetul acesta 3 Că Petru și celălalt tucenic, Când au auzit lucrurile acestea Au ieșit și au plecat spre mormânt Alături de gândurile pe care le-am avut Cu prilejul lecțiunii trecute Le amintind și pe acestea și anume Petru și Ioan au auzit Ceva în legătură cu iubitul lor învățător Și domn, dar nu s-au mulțumit Cu atât, ci s-au dus Să vadă cu proprii lor ochi Cele auzite Dragii mei, când este vorba de adevăr Trebuie să folosim cât mai multe din cele cinci simțiri pe care ni le-a dat Dumnezeu pentru ca să fim pe deplin convinși. Numai cine este convins de adevăr, el însuși poate convinge și pe alții. Petru și Ioan au plecat spre mormânt, dar nu de dragul mormântului, ci pentru ca să se convingă de adevărul celor spuse de Maria. Ei voiau să știe precis totul în legătură cu Domnul Isus. altceva nu-i interesa. Frații mei, întrecerea noastră prin lume să nu ne frământe al dor și al gând decât Isus, cuvântul și voia sa. Dacă cineva ne vorbește despre ceva în legătură cu Domnul Isus, dar nu-i chiar El personal, să mergem să ne convingem de realitate dacă avem timp, dar să plecăm îndată de acolo după ce ne-am convins că nu este Isus, că nu este felul de a fi al Lui așa cum îl descrie Evanghelia. În versetul următor, la versetul 4 din Ioan 20, ni se spune că Petru și Ioan au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. Vedeți, dragostea nu poate să meargă încet spre obiectul ei, ci alergă. acesta e mersul ei normal. Creștinii adevărați sunt fii ai dragostei și Dumnezeu a turnat în inima lor prin Duhul Sfânt dragostea sa, cum scrie la romani 5 cu 5. Iată de ce mersul lor spre ținta care le stă înainte este alergând. Citim la Filipeni 3, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă înainte, alerg spre țintă, așa spune apostolul Pavel. Sau mai citim, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne Și să alergăm, spune din nou Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre Adică la Isus Aceste versete se află în Evrei, capitolul 12 Citeam deci la Ioan 20 cu 4 Că au început să alerge amândoi împreună Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru Celălalt ucenic, fiind vorba despre Ioan, era mai tânăr De aceea picioarele lui se mișcau mai repede Tinerețea fuge iute și la propriu și la figurat Fericite sunt sufletele care de tinere se predau Domnului Isus. Ele pot alerga mai cu spor pe calea lui cea nouă și vie Iată un gând duhovnicesc relativ la versetul acesta Numele Petru în tălmăcire însemnează stâncă, statornicie Numele Ioan înseamnă har, harul sau darul Domnului. Harul Domnului alergă mai repede decât orice virtute de-a noastră. Prin harul Domnului suntem ce suntem. Mântuirea noastră și toate calitățile pe care le avem se doresc harului lui Dumnezeu. Așa că înainte alergării noastre a alergat harul Domnului spre noi. În versetul următor la versetul 5 aflăm că... Celălalt ucenic, adică Ioan S-a plecat și s-a uitat în lăuntru A văzut fâșiile de pânză jos Dar n-a intrat Ioan a ajuns mai repede la mormânt Dar spre marea lui uimire N-a văzut pe iubitul inimii lui în el Ci doar fâșiile de pânză Cu care fusese înfășurat trupul lui Mormântul era gol Piatra de la ușa lui era dată la o parte Garda ostașilor era plecată Domnul nu mai era acolo în fața acestui tablou Ioan a rămas înmărmurit Ceea ce vedea întrecea puterea lui de pricepere Nu știa ce să creadă A rămas totuși liniștit în fața mormântului Așteptând să ajungă și Petru Dacă n-a văzut pe Domnul Isus în mormânt Ioan n-a mai intrat înăuntru Mormântul gol pentru el n-a mai prezentat niciun interes Când iubirea nu-și vede obiectul acolo unde a crezut că este Se oprește și cercetează pe ea nu interesează locul, ci obiectul ei. Frații mei, acolo unde lipsește Domnul Isus, nimic nu mai are însemnătate pentru noi. Să nu intrăm într-un loc unde nu-L vedem pe El, iar dacă am intrat, să ieșim repede de acolo, căci orice timp petrecut fără Isus, fără felul lui de-a fi, este un timp pierdut, o pagubă, care nu se mai poate înlocui. S-a plecat, s-a uitat în lăuntru Și a văzut fâșiile de pânză jos Un gând duhovnicesc Ca să putem cunoaște adevărul Trebuie să ne plecăm, fraților Adică să ne smerim Cei smeriți primesc de la Dumnezeu Harul și adevărul Cum scrie la 1 Petru 5 cu 5 În versetul 6 de la Ioan 20 se face cunoscut Că Simon Petru Care venea după el A ajuns și el A intrat în mormânt și-a văzut fâșiile de pânză jos. Ioan, fire mai domoală, a rămas liniștit în afara mormântului, poate și de teama plină de respect față de persoana Domnului sus. Petru însă, fire mai năvalnică și plin de dorința foarte la locul ei de a ști ce s-a făcut cu scumpul său stăpân, de care el se lepădase, a intrat în mormânt. Această împrejurare se aseamănă cu cea din Ioan 21, cu 7, când Ioan, din corabie, zărește primul pe Domnul Isus, însă Petru este cel care a sărit în apă întâi și, înotând, a ajuns cel din tâi la Domnul. Însemna lucru în viață este să dorești fierbinte pe Domnul și adevărul lui și orice piedică, oricât de mare ar fi, o treci cu biruință. Petru a intrat în mormânt ca să cerceteze totul în amănunt și astfel să se convingă de adevăr. Când este vorba de primirea adevărului, mai bine e să cercetezi mai mult decât mai puțin. O ta va fi curând răsplătită. Simon Petru, care venea după el, așa spune versetul, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșile de pânză jos. Iată un gând duhovnicesc. Simon în înseamnă însemnează ascultare Ascultarea vine mai pe urmă, dar vine Merge mai încet, dar tot ajunge Ea intră și în mormântul în care a fost îngropat Domnul Isus, Cercetează obiectele care aparțineau trupului său Dar nu le ia de acolo Nu are nevoie de ele, ci de Domnul Și foarte curând, Domnul îi se va descoperi Frații mei, dacă suntem stăpâniți de duhul ascultării de Domnul și de cuvântul adevărului său Vom trece peste slăbiciunile noastre Și peste împotrivirile din afara noastră Și vom ajunge ținta dorită Să credem lucrul acesta Urmărindu-ne citirea în continuare După ce la versetul 6 Ni se spune că Simon Petru Care venea după el A intrat în mormânt Și a văzut fâșile de pânză jos La versetul următor La versetul 7 din Ioan 20 Spune iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Petru nu s-a mulțumit să privească de la ușa mormântului caioan, ci a intrat înăuntru și a cercetat cu atenție lucrurile rămase de la Domnul Isus: fășiile de pânză și ștergarul. Aceste semne pentru Petru erau o dovadă de nezdruncinat că Marele Învățător Iisus Hristos înviase. Dacă iudeii i-ar fi răpit trupul din mormânt, n-ar fi lăsat ei aceste lucruri în rânduială, ci ar fi luat totul. Ieșind din locașul morților, Fiul lui Dumnezeu a lăsat totul în rânduială. Așa după cum el însuși își, dădu își dăduse Duhul, tot el însuși ieșise din moarte în ceasul voit, Lăsând acest loc într-o rânduială desăvârșită, la cuvântul lui puternic, lazăr a ieșit din mormânt legat și a trebuit să fie dezlegat ca să poată să meargă. Domnul Iisus însă n-avea nicio nevoie de mijlocirea altuia, ci el însuși s-a dezlegat de legăturile cu care a fost înfășurat. Îmi dau viața ca iarăși să iau, spune el în Ioan 10 cu 17. Deci ne arată versetul acesta, versetul 7 din Ioan 20, că ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcuțul și pus într-alt loc singur. În alte traduceri, în loc de ștergar se află cuvântul năframă sau măhreamă, după cum e traducerea Sfântului Sinod de la 68. Iată aici un gând duhovnicesc. Ceea ce aparține capului, adică gândirii lui Isus, nu trebuie amestecat cu alte lucruri, ci trebuie pus deoparte. Adevărul învățăturii mântuitorului trebuie deosebit, despărțit bine de orice lucru, de orice practică sau obicei al trupului al bisericii. Toate practicile din creștinism care nu fac parte din gândirea din cuvântul scris al lui Isus trebuie deosebite, despărțite ca să nu încurce calea adevărului. Și încă un gând. Domnul Isus, după înviere, n-a luat nimic cu sine din lucrurile care îl legase. La ce ar fi folosit? Aceia care, prin credința în Hristos cel răstignit și înviat, au înviat din moartea păcatului, nu mai au nimic în viața cea nouă din lucrurile cu care au fost legați. La ce le-ar folosi? Din vechea stare nu se trece nimic în noua stare, pentru că amestecul vechiului cu noul aduce multă pagubă duhovnicească. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cine este în Hristos este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus, iată, toate s-au făcut. Noi vezi 2 Corinteni 5 cu versetul 17 La versetul 8 din Matei, din, pardon, din Evanghelia după Ioan capitolul 20 Ni se face cunoscut că Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt A intrat și el, a văzut și a crezut Dragii mei, iubirea nu se leasă ea cercetează totul, se convinge și crede. Atitudinea liniștită și hotărâtă a lui Petru pune capăt timidității lui Ioan, îndemnându-l să intre și el în mormânt și să vadă mai de aproape lucrurile de acolo. A văzut și a crezut. Lui Ioan a au fost de ajuns aceste semne pentru ca să creadă în învierea Domnului Isus. Ioan a crezut acum ceea ce îi spusese Maria Magdalena, dar a crezut și în semnele învierii Domnului. Numai ceea ce te duce la credință trebuie cercetat și păstrat în viață. De ce n-a stat Domnul Iisus lângă mormânt ca să se arate ucenicilor? Avem un singur răspuns. Pentru ca să le dezvolte credința. Ceea ce se vede nu mai trebuie crezut, pentru că îl privești cu ochii. În noul legământ, totul se primește întâi prin credință, nu prin vedere. După ce crezi, ajungi și să vezi. Domnul Isus a arătat ucenicilor după ce ei mai întâi au crezut. Prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce au fost ocorite șapte zile, evrei 11.30. După ce zidurile au căzut, au văzut lucrarea credinței. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, evrei 11 cu 1. Petru și Ioan, după ce au cercetat lucrurile din mormânt, au crezut în învierea Domnului Isus. După ce au ajuns la credință, n-au mai avut nevoie de aceste lucruri, nu le erau Ținta lor, ci scumpul lor învățător și Domn Isus Hristos era ținta inimilor. Te folosești de anumite lucruri numai până când ajungi la Domnul Iisus. Când ai ajuns la El, ai totul de plin. Nu te mai interesează drumul pe care ai venit, nici lucrurile de care te-ai folosit. Ferice de acela care a ajuns la credința ce-l duce la Iisus, la El singur. În versetul următor, la versetul 9, din Ioan 20, ni se spune Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Evanghelistul Ioan nu se rușinează să spună greutățile și greșelile. El mărturisește că timp de trei ani cât a stat cu Domnul Iisus, nu l-a putut înțelege. Numai în dimineața învierii, în fața mormântului gol, a început să înțeleagă ceea ce spun scripturile. Până atunci fusese nepriceput și greoi la minte. El visase ca alții o împărăție pământească a Domnului Isus Hristos, dar din mormântul gol o nouă lumină răsărise și o nouă bucurie se născuse pentru el. În sfârșit, el a priceput jertfa, dragostea și moartea Domnului Isus. Petru a văzut și s-a mirat. Ioan a văzut și a crezut. Iată o învățătură de mare preț și pentru noi care suntem mult mai prejos decât acest apostol. Adeseori inima noastră e tulburată și plină de îndoieli. Ea e pământească și neliniștită. Atunci, haideți să ne apropiem și mai mult de Domnul Isus. Să stăm și noi în fața mormântului gol, ca să putem vedea din nou slava lui Dumnezeu și înălțarea Domnului Isus Hristos. Să punem la o parte euul nostru păcătos, cu dreptatea lui închipuită și să mulțumim lui Dumnezeu pentru învierea Domnului Isus. Atunci ne vom da seama de toate înviorările care ne vin de sus. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea lecției I 219. Dorim din toată inima ca toți cei care m-au ascultat gândurile acestea să ne apropiem mereu și mereu și în fiecare zi tot mai noi obosit de Domnul Isus Hristos să-i mulțumim pentru învierea Lui și pentru toate harurile care cur din această înviere. Domnul să facă așa fel încât gândurile acestea să aducă în inimile noastre o nouă împrospătare, o nouă dorință de alergare spre cele veșnice. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi de acum și în toți vecii Așa cum ne-a rânduit-o El în Domnul Iisus Hristos Amin